بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ Kita lanjutkan kembali kajian kita dari pembahasan As-Siratul Nabawiyyah dari kitab Al-Fushul fi Siratul Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan Perjalanan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sebahagian para sahabatnya menuju Taif, Mengharapkan agar kemudian bangsa Taif atau Qif mereka menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ternyata yang terjadi adalah sebaliknya, bahkan beliau diusir dan beliau disakiti. Dan mereka tidak menerima doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun keluar, meninggalkan Al Taif, lalu kemudian kembali ke Makkah dalam perlindungan Al Mutmainin bin Ali yang kafir bersama dengan keluarganya yang siap untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah Sallallahu rahayu ala alihi wasallam sampai kemudian beliau pun tetap lanjutkan dakwah beliau meskipun masih tetap mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir Quraisy kemudian ayyuhal ikhwatu fillah kita berpindah ke pasal yang berikutnya berkata al-hafiz an ismail bin umar Al-Shahir bni Fakhimahulillah Ta. Talam Kitab Nusul fi Siraat Rasulullahalaihim. Fasl. Fasl Yumri Kudnia. Al Isra wal Mi'raj. Wa arzul Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wal nafsa hu ala il. Fasl Yum menjelaskan tentang Al Isra wal Mi'raj. Raja Nabi sallallahuhi wa alaihi Al Isra wal Mi'raj. Fardhu an sallallahu alaihi wasallam dan tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsuhu beliau menawarkan dirinya alal al khaba'il bila kabilah, -kabilah suku yang akan memberikan perlindungan pembelaan kepada beliau dan menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam ala wa Surah Al-Isra wal Ma'idah Salah satu peristiwa tuh sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan sampai yang banyak hadis bahkan hadis-hadis ini sampai pada tingkat mutawatir Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan perjalanan al-Isra wal Mi'raj yang dimaksud al-Isra itu as melakukan perjalanan di malam hari. Ini asal makna dari al-Isra. Dan yang dimaksud di sini adalah perjalanan Rasulullah S.A.W alaihi wasallam dari menuju ke Al-Masjid Al-Aqsa di Palestina. Adapun yang dimaksud al-Mi'raj yaitu naiknya Rasulullah S.A.W dari Al-Masjidil Aqsa lalu kemudian berangkat ke langit Melewati tingkatan-tingkatan langit lalu kemudian sampai ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu taala secara langsung dan terjadilah dialog antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah tabaraka taala tanpa perantara ihsan dan ini, al merupakan kejadian yang sahih dan tidak seorang pun dari kalangan kaum muslimi, lebih lagi dari kalangan mereka yang menjadi ahli syar'ah walaj. merupakan satu keyakinan kaum muslimin berkeyakinan bahawa Nabi saw benar-benar berperjalanan syar'ah walaj. Allah memperjalankan Rasulullah saw dari Makkah menuju Al-Mas'ala. Kemudian bertemu Allah Taala dengan di tingkatan langit-langit. Tidak seorang pun dari kaum Muslim mencarinya. Taklah seseorang yang mengingkat kejadian ini melainkan dipertanyakan tertut keiman dan keislamannya. Sebab ini merupakan salah satu kejadian yang besar yang dicari para perawi-perawi hadis dan bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran Al Kureim. Dalam surah yang khusus Dalam suratul Isra'ah Dengan takzat Allah yang lewana menjelaskan Alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Tentang peristiwa ini Selanam Allah Asrah bilayla minal masjid haram ilal Masjidil asa'ah Al-libarakna fiha Maka ini ma'asyirul ikhwa Rahimakumullah, Menjelaskan kepada kita bahawa Kejadian ini adalah kejadian yang Thabit Yang tidak sepantasnya dan tidakkan bagi seorang Mengingkarinya Disebutkan dalam kitab-kitab aqidah yang menjelaskan aqidah ahlu Jama'ah seperti al Alimahul al Hawiyah, yang menyebutkan dalam Al Hawiyah, pula dalam Sharhus Sunnah dan yang lainnya dari kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang usul nafizul jama'ah menyebutkan termasuk diantaranya harus diyakini adalah kejadian al isyam wal mairaj. Hanya saja ada sebahagian yang berpendapat bahawa kejadian isra'araj yang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, beliau melakukan perjalanan tersebut dengan rohnya, bukan dengan jasadnya. Beliau melakukan perjalanan tersebut dengan roh dan bukan dengan jasad. Ini Pendapat sebahagian dan ini menyelesih pendapat jumhur para ulama menetapkan bahawa perjalanan Isra wal miaraj merupakan perjalanan dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wa dengan ruh dan jasad dan itu ditutkan dalam riwayat insyaallah taala nanti akan kita bahas tiwa yang disebut Nabi sallallahu wasallam tentang perjalanan ra'ul miraj yang di asallallahu alaihi wasallam oleh kerana para ulama mereka bahwa perjalanan ini dialami oleh rasul sallallahu dan jasad disebutkan oleh al-Qadhiyah yang mengatakan yang ladzi alayhi aktsarun nas wa aamatu al-akhirin wa al-muhaddithin wa al-mutakallimin annahu usri jasadih sallallahu alaihi wasallam an menjadi pendapat mayoritas manusia dan mayoritas para ulama salaf dan secara umum yang terbelakang dari kalangan para fuha muhaddithin dan mutakallimin bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra. dengan dia, al-salat salat. Wal-aa'ru tadiul al-qal'ah. riwayat itu menunjukkan bahawa itu diambil Nabi sallallahu alaihi wasallam. beliau bagi orang, -orang yang menelaah membahas riwayat jelas sekarang perjalanan al-isra mi'arwahid. Walau yudalu. Nama. Walau yudalu an-wahhiriha. Dan tidak paling dari yang wahhir riwayat jelas tadi sebutkan al-lafithun muhajar rahulullah mengatakan al-isra' wal-mi'ra'a fi'ilatin fil yaqabah jasad nabi sallallahu alaihi wa sallam wahi ba'd ahwa al-isra' al-mi'raj hi'alami oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. sallam pada satu malam dalam kan sadar dan jasad nabi sallallahu alaihi wasallam. dan ruh. ba'd setelah beliau diutus oleh Allah subhanahu alaihi wa Kata dahab al Jumroh min ulamae al Muhaddithin wal Fahi' dan ini merupakan mabahat mayoritas. para ulama dari ahlu al Hadith, fuqahah Mutekklimin, atauarat, dari zahir al Aar al Sahihin, menguatkan yang zahir dari tafsir yang menjelaskan tentang kisah ini bahawa Nabi saw melakukan perjalanan dengan ruh dan jasad beliau. Dari sini menjelaskan kepada kita bahawa Pendapat yang bahwa Nabi SAW melakukan perjalanan dengan ruh tanpa adalah pendapat yang lemah. Ini adalah pendapat yang lemah. Namun hendaknya tidak membedakan antara percetakan bahwa perjalanan al-iswaj yang dialami oleh Nabi SAW dengan ruh, dengan orang yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Miraj itu dalam mimpi. Ini berbeda antara kedua pendapat ini. Yang mengatakan dengan ruh mereka itu dalam mimpi. Adapun dalam mimpi tidak seorang pun dari kalangan kaum muslimin, demikian. Yang mengatakan bahawa sallallahu alaihi wasallam perjalanan mimpi tidak seorang pun dari kalangan kaum muslimin. Sebab Jikalau Nabi Alaihissalatu mengalami dalam mimpi, kaum orang, -orang Muslim tidak menghargai hal ini. Nama mimpi, bila saja dia bermimpi dalam satu malam, lingkungnya satu malam, ya kan? dan kan oh, orang tidak akan teraneh ketiadaannya. Orang bercerita, oh tadi malam kita maksudnya dalam mimpi, ya, apa ini orang tadi sore kemu, ke tadi hari dia sudah berjalan, dia dari amri, ya. Maksudnya dalam mimpi, oh, dalam mimpi tidak ada masalah. Orang tidak akan mengingkari, ya kan? Bisa saja namanya mimpi. Nah, melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan dalam mimpi itu hal yang lumrah. Tapi ini yang dimaksud adalah perjalanan kader. Ya, ini berbeda. Dan itupun kita mengatakan yang berpendapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan. Alisrau al-mi'arajin ya indah, menyelisihi yang wahir. Tiruaya, riwayat sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terwahir menunjukkan bahwa ber bel itu dengan Jasa diau dalam satu malam. Kalau ada yang mengatakan, weh ini kan tapi bertentangan dengan akal, ah, secara akal enggak bisa dalam perhitungan perjalanan ke langit itu tidak masuk akal seorang dalam satu malam bisa menempuhnya. Ya Subhanallah. Wama utiun min al ilmi ila khalilah khalil yang tidak dibolehkan. Wajib dalam hal yang seperti ini. Barang Muslim untuk kekagihan membenarkan sedih Rasulullah SAW membenarkannya tidak diperbolehkan seorang ragu karena ini merupakan dari Allah dan ini makan kejadian yang Memperkan adat Allah wala wahu al kulli shadiyillah wala maha sah untuk melakukan kafah, kafah amrad fa inna ma yaqmfayyakun jika Allah Jalla hendak menetapkan sesuatu maka Allah mengatakan kun maka terjadilah apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. oleh kerana itu ikhwat rahimakumullah yang sahih ni bahwa Nabi alaihi wasallam melakukan perjalanan al-Isra' wal Mi'raj dengan Nabi beliau alaihi wasallam. Para ulama berse dan menetapkan tarikh waktu al-Isra' Mi'raj ini. Namun yang jelas kejadian al-Isra' wal Mi'raj ini dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau diutus Alami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa Sebelum beliau Berhizrah ke, ke, ke Al-Madinatun Nabawiyah Namun Kejadian Al-Isra'ah ini Tak terjadi Sebelum meninggalnya Talib Dan Khadijah anha, Atalah meninggalnya Abu Talib dan meninggalnya Khadijah yang secara jelas dari apa yang di, di Sutuh Kethir, rahimahukmala, dalam kitab beli ini bahwa menyebutkan Ali Sharwali Ma'araj itu setelah menyebutkan, menyebutkan kejadian meninggal Abu Thaadi Jahral Diri'la Az Zuhri, rahimahukmala, tahu berpendapat jadian Ali Sharwali Ma'araj ini tadi sebelum sebelum berhijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tuju Al Madinah tahunnya dan ini pendapat Urwah Ibn Zubair radhiyallahu taala. Adapun Ibnu Ishaq maka beliau menyebutkan dalam sirahnya bahwa kejadian ini kejadian ini diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah diutusnya Rasulullah alaihi salat kurang lebih 10 tahun Sebelumnya al dan Khadijah. Sebelum meninggalnya Abu Talib dan Khadijah. Ada nabiul Bukhari beliau menyebutkan setelah ketika Walid letak pada selisihannya. Ruri dariah menyebut bahwa kejadian Isra' wal Mi'raj memang jelas. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah Kurama 13 tahun. Berarti setelah beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Ta Taala. Beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelas tahun berikutnya. Berikut. Kelas ini menunjukkan bahawa. Uh, uh, Zuhri demikian pula Urwah. Menetapkan bahawa. Kejadian telah setelah meninggalnya Abu Talib demikian pula Khajjah. Ia mengatakan sebelum. Eh, kurang lebih 10 tahun. Sebelum meninggalnya Abu Talib. Dan meninggalnya Khajjah. Al-Hasid ini. Uh, Menjadi perselesaian di kalangan. Para jarak maka ini menunjukkan dekatan kejadian dengan keadaan tinggal. Artinya Rabbiyallahu taala kepada saudara sudah dengan selesihan jadi santun dengarkan. Lalu berkata Al Hafiz Mukrir rahimahullah taala wasliya birrasulillah sallallahu alaihi wasallam bijasih ala sih min qouli sahabati wal ulama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan al Isra asalnya Menurut pendapat yang sahih dari dua pendahabat dan Nah bagaimana kesukaan tadi jadi dua persian yang pendapat bahwa Nabi melakukan perintah dengan ruh pendapat yang kedua dan ini mayoritas para ulama dan ini yang Sahabi melakukan perjalanan dengan ruh dan jasad dan dikuatkan oleh Yazir rahallahu taala Minal Haram ila Baitul Maqdis dari Masjidul Haram menuju ke Baitul Maqdis rakiban al-buraq. Terai al-Buraq. Rakib disebutnya sebahagian riwayat di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam muslim rahimahullahu ta'ala dari an Malik. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasam, "Taidu fil Buraq." Katakan kepada Abu Dabbatun abyad tawil fawqa al-him. Dan bolak ini merupakan kendaraan. Dan putih panjang. Lebih dari keledai dan lebih kecil dari itu. Apabila dia mengkah. Ya, itu sampai. Ujung dia memandang. Yang ini perjalanan pasir. Kalau dia melangkah dengan sekali langkah. Kakinya itu sudah ada di. Ujung panjukan langkahnya itu. E, sangat jauh. Dan sangat kencang. Dalam semalam, bahkan berangkat sampai ke ke langit Namun, apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengalburaq al dan Al-Masjidul Aqsa, lakukan miraj naik ke atas langit? Wallahu a'lam. Yang disebutkan dalam riwayat ruhak yang yang sahih secara wahir. Yang disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kendaraan Al-Burak ini itu dari majidul Aqsa. Adapun dari majidul Aqsa berangkat ke langit maka tidak disebutkan. Apakah beliau menggunakan kendaraan tersebut? al barbahari Yang Allah Taala syarh wahyir ayat yang beliau sebutkan sunnah. Iaitulah bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kendaraan ini dalam demi langit Rasulillah Alaihi Wasallam. Namun ini dibantah oleh Syekh Allamah Ahmad bin Rahimahullah dalam beliau Irsyadus Sari ketika mensyarah Syarh Sunan Al-Barbahari qaliatan bahwa penyebutan mengal dalam melakukan perjalanan Al-Mi'ra dari Al-Masjid Al-Aqsa fihi yakfi ah ya, uh, disebabkan karena hadis-hadis yang dibut. secara zahir menunjukkan bahwa Pengguna kendaraan Al-Burak tersebut dari Makju Almasjidul Aqsa, Allah Taala. Para hatta itu bayt maqdis pun menggunakan burak, Sehingga secara bahir menunjukkan perjalanan makabayt al-Maqdis itulah yang menggunakan kendaraan al-burak. Alafarabatu bilhalqatil ya robitu bilhal ambiyah. Lalu kemudian diikat di tempat yang biasanya uh, para nabi mengikat kendaraannya di tempat tersebut. Al halqah yang dimaksud di sini adalah di pintu Masjid Baitul Maqdis. Ala thumma dakhaltu al masjid fa Kemudian aku pun masuk ke dalam masjid dan mengerjakan salat dua rakaat. Thumma kharajtu, fa Jibril alaihi salam bi min khamrin wa ina'in min labanin fa labana. Kemudian setelah itu aku keluar. Lalu datanglah Jibril kepadaku dan menawarkan kepadaku dua bejana satu bejana atau tempat minum yang di dalamnya berisi khamar dan yang satunya lagi tempat minum yang di dalamnya berisi air susu maka aku pun memilih susu dan tidak memilih khamar maka berkata jibril alaihi salam ikhtartal fitrah engkau telah memilih al fitrah susu itu menggambarkan fitrah yakni al islam dan istiqamah di atas al-Islam. Maka ini ciri al-burak yang disebutkan dalam sahih al-imam muslim rahimahullah ta'ala. Dan kendaraan inilah yang digunakan oleh Nabi SAW. Fi sohbati Jibril alaihi salam. Dengan ditemani oleh Jibril alaihi salam. thamma. Lalu kemudian beliau pun turun di sana. Wa amma bil anbiya' bi maqdis fa sallaa lalu kemudian beliau mengimami para nabi di Baitul Maqdis dan salat memimpin mereka. Tsumma uriija bihi tilkal lailata min hunaka ila as-sama'id dunya tsumma allati taliha tsumma ats-tsalitsa tsumma ar-rabi'a tsumma al-khamisa tsumma Kemudian naiklah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu juga. Dari sana yakni dari uh, Baitul Maqdis menuju ke langit dunia kemudian yang berikutnya yang ketiga yang keempat yang kelima kemudian yang berikutnya kemudian langit yang ketujuh waral anbiya' fi samawati 'ala manazilihim dan beliau melihat para nabi di langit-langit tersebut berdasarkan kedudukan-kedudukan mereka yakni dari langit ke langit beliau bertemu para nabi tsumma urija bihi ila sidratil muntaha dan beliau pun melihat Jibril Dalam bentuk yang Allah subhanahu wa ta'ala Ciptakan dia di atas ciptaan tersebut yang sebenarnya alaihi salawati Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan atas beliau Dan juga kepada umatnya Untuk mengerjakan solat-solat pada malam itu juga di sini disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Kathir Rahimahullah Ta'ala Kejadian Al-Isra' wal-Mi'raj Dengan sangat ringkas sekali Oleh karena itu sangat baik Kalau kemudian kita langsung apa Membaca riwayat Atau minimal satu riwayat Yang menjelaskan tentang perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj Tersebut Dan ada satu Kejadian ada satu kejadian yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, yaitu kejadian di belahnya tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berangkat dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang kejadian ini. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya sebelum melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj sehingga bagi mereka menetapkan berarti kejadian dibelahnya tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi dua kali. Kejadian yang pertama pada masa kecilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih dalam masa penyusuan dari Halimah Sa'diyah Sa Lalu kemudian terjadilah apa yang terjadi, sebagaimana yang pernah kita jelaskan. Kemudian kejadian yang kedua adalah sebelum berangkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa al Isra wal Mi'raj. Mayoritas para ulama mereka menetapkan bahawa kejadian ini di belahnya dadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi dua kali. Terjadi dua kali berdasarkan hadit-hadit yang sahih yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada sebahagian kecil seperti Ibn Hazm dan Al-Qadhi mereka mengingkari kejadian di belahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Al-Isra wal Mi'raj. Hal ini disebabkan karena mereka mempertanyakan riwayat tersebut. Mereka mempertanyakan riwayat tersebut. Mereka menganggap bahwa terjadi kekeliruan dalam periwayatan. Terjadi kekeliruan dalam periwayatan. Di mana seorang uh, Talawi yang bernama Sharik Nadila Nahai keliru dalam meriwayatkan. Jadi Ibnu Hazm menuduh Sharik inilah yang menjadi penyebab terjadinya kekeliruan. Terjadinya kekeliruan. Sebenarnya kisah dibelasnya dada itu dahulu. Namun karena Sharik seorang Muhtalif yang tercampur riwayat-riwayatnya. Dan terjadi perubahan dalam hafalannya Sehingga dia menjadi tertuduh Padahal Kalau kita melihat jalur-jalur riwayat Yang menjelaskan tentang Di belahnya dari Nabi Wasallam Sebelum melakukan perjalanan Al-Isra'u wal-Mi'raj Ini Ini Bukan hanya datang dari jalur Syariq an nakhay Namun juga dari perawi-perawi yang lain dan dari jalur-jalur yang lainnya sehingga barakallahu fikum yang sahih dalam hal ini bahawa. kejadian di belahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi dua kali dan ini tidak ada masalah ya dan tidak perlu kemudian seorang uh, meragukan tentang berita tersebut apabila hadis itu diriwayatkan melalui jalur jalur yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya yang diriwayatkan oleh Malik nusasah radhiyallahu ta'ala anhu yang Anas radhiyallahu an meriwayatkan dari Malik bin Sa'ahim. Sa Berkata Malik Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam hadatsa hum 'an lailatin usriya bih. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada mereka tentang malam di mana beliau melakukan perjalanan al-Isra' wal Mi'raj tersebut. 'Alama qala baynama ana fil Hatim aw rubbama qala fil Hijr Kata Nabi ﷺ, ketika aku beradil Hatim, dan mungkin juga beliau mengatakan Al-Hijr, Al-Hatim al Hijr al al yang orang-orang sekarang mengatakan Hijr Ismail, yang benar dia bernama Al-Hijr. Muttaji'an. dalam keadaan aku berbaring idzatani atin, tiba-tiba ada seorang mendatangiku, lalu kemudian dia berkata wasami entuhu yaqool, dan aku mendengarkan dia mengatakan fasyuq fashaqqa ma baina hadhihi ila hadhihi lalu kemudian dibelahlah atau fasyuq dibelahlah antara di sini sampai di sini jadi nabi alaihi menjelaskan tempat dibelahnya bahagian tubuh beliau oleh malaikat malaikat jibril alaihi salam fa qultu lil jarud wa ila janbi Maka aku pun mengatakan pada Al-Jarud yani yang meriarkan hadis ini dan dia di sampingku mayak nebihi. Apa yang dimaksud dari sini sampai ke sini? Allah minta quratina harihilah shi'ratih. Bahwa yang dibelah itu dari bahagian lehernya, dari lehernya sampai ke shi'arah. Shi'arah itu dekat dari bulu kemaluan. Jadi dari atas ke bawah. Wasamitul yaqool min qasihilah shi'ratih. Dan aku juga mendengarkan. Dari kos kos itu bahagian dada, dari dadanya sampai ke syi'rah. ya, bagian dari ini yani mendekati tulang apa bulu kemaluan, ini yani ke bawah, mendekati kemaluannya. Fasta keraja kalbi, lalu kemudian Jibril pun mengeluarkan hatiku, mengeluarkan kalbuku, jantungku. Nah, ini operasi, ini namanya operasi sebelum naham. Dikenalnya operasi sudah ada operasi di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih canggih, masya Allah. Dan ini semua dengan Kudus Allah Azza Wajalla. Tum auti itu bintastin min zahbin mamluin imana. Kemudian didatangkan kepadaku satu tempat, ya tempat minum dari emas yang penuh dengan keimanan, waqwasala kalbi. Lalu kemudian dia pun mencuci kalbuku. Tumahushi, tumahuaida, kemudian ditutup dan dikembalikan seperti sedia kala. Tumahuti tu bidabat indun al baghl wa Kemudian didatangkanlah kepadaku sebuah kendaraan, yaitu buraq yang lebih kecil dari bagal dan lebih besar dari himar. Fakal alahul jarud hu al burak ya b Lalu al jarud yang meratkan hadis ini berkata atau bertanya kepada Anas. Apakah itu yang dimaksud al burak wahai Abu Hamzah, yaitu Anas. Alana'an kata Anas. Ia yaudahu katuwahu inda aqsotarafihi, fa kumilju alehi. Di mana dia melangkah itu sampai ke ujung mata memandang, menunjukkan jauhnya dia melangkah. Lalu aku pun dibawa di atas al burak tersebut. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa kejadian di belahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi dua kali. Yang kedua adalah sebelum hijrah apa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Para ulama menyebutkan hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala kembali membelah kalbu membelah tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dikeluarkan kalbunya untuk dibersihkan dengan keimanan. Yang ini para ulama menyebutkan di antara hikmahnya agar kemudian Nabi saw bersiap-siap untuk menghadapi sebuah perjalanan dan untuk menghadapi sebuah kejadian-kejadian uh, yang mungkin dia belum pernah melihat sebelumnya sehingga kalbunya itu siap untuk uh, menyaksikan kejadian-kejadian tersebut. Karena ini tentu merupakan kejadian yang luar biasa yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ya. Seseorang ketika dia Berangkat atau dia Pergi ke sebuah negeri yang lain Yang berbeda dengan negeri, mungkin dia akan terkagum Mungkin dia akan melihat sesuatu yang Yang baru, mungkin dia terheran-heran nah, Padahal itu adalah perjalanan di seputar Dunia, dah ini naik Satu malam Jadi bisa dibilangkan pengalaman Nabi S.A.W yang sangat luar biasa Yang menunjukkan bahawa Rasulullah alaihi wasallam melakukan talanan ini dengan dasarnya. Kemudian, ya. kejadian di belahnya darah Nafsallallahu alaihi wasallam yang juga menunjukkan bahwa Rasulullah alaihissallallahu alaihi wasallam benar-benar mengalami kejadian tersebut dengan beliau alaihi asfussalam. Adapun perjalanan al-mi'raj dan kejadian-kejadian yang beliau alami dalam perjalanan al-Isra wal-mi'raj InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang وإلى هنا وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين أقبلوا حفظكم الله